الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصلنا بسنته إلى يوم الدين الغزو غزوان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله واطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه اجر كل فأما من غذا فخر ورياء والسمع وعسل امام وافصد في الارض فإنه لم يرجع بالكفاء رواه ابو داود معاذ بن جبل رضي الله عنه هنا روایت اغلا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نا روایت کیوی او فرمائی اغلا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیل الغزو غزوان غزا او جهاد په دوه قسم دی فاما فا من ابتغا وجه الله یو هغه جهاد دی چې مجاهد پکې او ابتغا وجه الله دې الله رب العزت رضا غواړي او اطاعت او د امام او د امیر اطاعت پکې کوي انفق او انفقل کریم اخفل بهترین قیمتي شی خرچ کوي د الله په یار کې ویاسر شریک او د خپل شریک و مجاهدی نو کوي آسانتیا کوی و جتنب او دی فساد نا زان ساتی فا این نومهو نو دی داس مجاهد دا یک قسم شو نو دی داس مجاهد نومهو و نبههو عجر کلو نومهو دا خوب و نبههو دا غی بیداری عجر کلو دا هر سعجر دی اما من غذا دوام مجاهد حقا دی یا دوام قسم غذا حقا دا من غذا چوه غزا و کوي فخر و ریاع دی فخر پا خاطر دی ریاع پا خاطر و سمعتن او د سمعا د شهرت پا خاطر و اصل امام او د امام او د امیر نا فرمانی و کووی و افسده فی الارض او پز مکہ کی فساد وکوی فا اینہو نداس مجاہد لم یرجع جہادنا نرہ گرزی بلکفا پی مگر داسے لکسنگ چتللہ او جہاد تا یعنی بدون دی عجر و ثواب سا خبر وپس کی گئی پرونو دم یعظیم درس دی, دی مجاہدین د پارا مخی ممداز کڑے او فا جہاد کې چی سوم را عجر و ثواب مرتب دی په حص عبادت کے نشتہ بار بار مار ودلیو د دې نه ورستوي هموار وای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث مطابق هر مجاهد چې د یتسو لحظو لپاره د دومره وخت لپاره دی لکه دیوخه دل دی وشلو دوه داری شې په دومره اندازہ باندې د الله په لاره کې وځيږي چې جنت ورتواجب جنتی دی د جنت ګارانټي د الله دی طرف نه ضمانت دی د دی طرف نه د عظیم فضیلت دی د مجاهد یو ورځ د نور و خلق او د اویہ کالو او د عبادت څخه به تر ده د مجاهد یو ورځ 13وال د زرمیاشت عبادت څخه به تر ده د مجاهد یو سات جنگی دل ليله القدر پشپا در رمضان په میاشت کې د حجرا اسود مخه ته په مقام کرما کې د عبادت څخه به تر ده ټول اجرونو ثوابونو چیرې ټول کړي رونه د هر مجاهد لپاره نه دي هر مجاهد تداجر ثواب نه مليږي په دې حديث کې دا مجاهد صفات بیان شوې دي چې اته چې ودکل اجرونو ثوابونو ورکول کیږي د د ژوند ثوابونو د د مرګ په وخت کې چې کوم فضیلتونه دي د مرګ نورو سره چې کوم دي د په د قیامت چکم کوم فضیلتونه دي د ټول فضیلتونو دا چې بیا په جنت کې درجات دي د ټول ټول مجاهدونو تعالی یو برابر نه هرګز دا الله کې راوته لای هر ته په کوچتهونکو هر د مجاهد په لباس اغوستن کی د دې اجر او ثواب نه بهره بردار کیږي نه نو کم دی غ خلق چې تم را اجر او ثواب اخلي دغه صفات رونو په دې حدیث کې بیان شوې ده هر هغه مجاهد چې دغه صفات ولري هغه د الله نه امید ساتي ان شاء چې کم اجر او ثواب په جهات کې بیان شوې ده په قران او په حدیث کې هغه ټول د تور کول کېږي اولاد خپل وعده خلاف ورزینه کوي هغه صفات کم دي د صفات وو ائے او ورست داغه نه ځان د لپاره ترازو وغورځوي په دې حدیث باندې خپل ځان وټلې چا یا ته دی ډالې نه ای کنه د غبل ډالې نه ای چې هندوستره خلای نه ناراض ټو نومر پجیاب کې خلای نه قسد تیر او بیا هم در د یوې زریقدر ته ماجر نه نه کومې ډالې نه کمی دایو معیار دمو ګو تاس د لپاره هغه دا دی چې تو صفات النبی اول دا چې منبتغه وجه الله اول صفات چې مجاهد چې د جهاد کوي د جهاد مراد صرف د یو راوتل نه په جهاد کې هر قدم چې پورته کوي کله مجاهد خدمت کوي کپای رکي کارمليات ته ځي کچاته تدريب ورکوي کداوت او تبلیغ د جهاد کوي خلق وديبانه پوي او کيو مرکز ساتي او کایو ډریورې که هر کار کای د ټول کارونه دی الله په خاطر باندې نه د دې په خاطر چې چاته ځان وخی نه د دې په خاطر چې پته مخا وخلی نه د دې خاطر چې تقرب حاصل کدار چې د الله په خاطر دی یو صفت د نورو مالک دی په جبا باندې چارڅو چې زده الله په خاطر د الله په خاطر الله درته الله دې پر وړاندې دیر با خبر ا دی کله چې انسانان ته دوک ور کې خلک ته دوکن شور کولې د کارونه ته خاطر کوي د په خاطر چې خپل نوم وباسي د په خاطر باندې عملیات کوي تر څو پر د ګروپ نوم دی ووزی الله در باندې خبر دی چې صف خاطر باندې کوي دوم صف ترونو وطاع ال امام د امام اطاعت کوي د امام نه مراد امیر امیر عام او هر هغه امیر چې امیر عام مقرر کړي د امیر اطاعت ورنو دی واجبات او څه دی دی واجبات او څه دی شروط و دی jihad څه دی هغه مجاهد چې د امیر اطاعت نکوي دا, جهاد نشت دیا. تاس دا حدیث دی jihad نشته تاس دی تاسو د حدیث لیکل تاسو په کتاب کې دی چې د jihad نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی 156 د سمع و طاعه د jihad نمخ دی جهاد نمخی دا خبره ورسته د هجرت او jihad دی هغه مجاهد ته دی jihad هیڅ اجر او ثواب کم مجاهد چې د امیر اطاعت نکوي نو دوام صفاته مجاهد دا چاغه وا سکئي هغه به اطاعت کوي په نیکو کارونو کې په مباح کارونو کې او انفقل کریمه خپل بهترین شی خرج کوي بخڵ نه کوي بهترین شی کریمه قیمتي شي توي لکه کوم چې احجار کریمه وایو کریمت ديګه احجار کریمه یعنی قیمتي ديګه انفقل کریمه خپل بهترین شی قیمتي شي چې د سرشت کې د شي چا سره مالی پیسې کداشي چا سره گاډي کداشي چا سره اسلحي کداشي چا سره لباسي کداشي چا سره معنوي شياني علم درکړي الله رب العزت شرعي علم درکړي کله چې په جبهه کې کته پورته کېږي بوخلمکه او پچا باندې خلق د نبی عليه السلام حديثه وایا تجوید د زاد خلق او تجوید روکایا قاری خلق د قران او روکایا مدرب خلق او تذكيري شيانه روکایا سياسي په هله لري باندې پوي فحافظ القيصرونو هر هغه شای چې ته لری زکه دا علوم د مال نه زیات قیمتي یو سړی ډاکټر و انجینر و توکر چې څومره ما سره پونه په لکاور په ما سره پټی دا علم را حاصل کړو دا علم د دې لپاره ډیر قیمتي شې دا یو سړی عسكري استاز دی په اسا نه نه نظام په وینو باندې دار څنګه مرته ځانور کړی د سختې ته ځانور پیو عيش هدا فاسکری علم یو زکره نو دا کریم شایده قیمتی شایده تاثیره د په چابه نه بخله مکوه خلکو تیور وکه په جبهاتو کې دا دوم دریم صفات یو څلورم صفات و یا سر الشریک دریم صفات مجاهد دادې چې خپل شریک سره هم سفر مجاهد سره اسامتیا کوي کام کاس چې خپل هم شریک مجاهد سره پوځه به کې پلا رکھے په هر وخت او زمان او مکان کې آسانتیا نه کوي هغه مجاهد ته اجر ثواب د jihad نه ملاويږي سمانا د خپل شریک سره د خپل مجاهد د خپل شریک سره سمانا آسانتیا یا سره شریک هر هغه شای چې استا مجاهد ورته ضرورت لري او آسانتیا بلکې هغه آسانتیا ور سره کوي دا خبره ورونو په ډېر دقت سره وروي کله چې په دې نورو څه په ټنچو مخ کڑے شپ دے بانے ڈیر مجاہدین پدے معیار بانے پورے وی خدا او چ کم صفت میں ذکر کو ویاسر شریک پدے بانے شاذ و نادر مجاہدین پدے بانے پدے معیار بانے پورے دی یاسر شریک نہ مراد آسان سی اد خپل ملگدی سر پ خپل تول جون کے رونو جہاد داسے داسے او میدان دی چ پن نو پوسو بانے سخت تمامگی سختیاوی دی دلتا او بل رونو پ جہاد کے مختلف و تبع راجمکیگی تاسو وګورئ پیوخه خاندان کې پیوکو رانه کې څلور پنځو ورونه خويند ورونه دي دایو مور پلار اولاد دی ټول یو بل ته ورتدي تقاليد او عادت یې یو بل سره برابرۍ خو بیا هم وګورئ چې په مزاجونو کې ډیر زیات فرق وي یو قوی دی شجاع دی بل ضعیف سخت دارنده یو عصبیدي دی ډیر زړه فقر کیږي یو ډیر حلیم طبیعت انسان دی دا چې په خپل کې دمر فرق موجود دی. نوڅ فکر کوي چې یو جبهه کې یو قصدي ووتني بل د بل ووتني حتی یو د دیوی قاری بل د بل قاری الحمدلله وڅ جهاد عالمي شوی دی لکه صحابه په دور کې عالمي شوی وو اوس عالمي شوی ګوره په جبهه کې وتا سره یو پښتوني بل د سر فارسی باني حتی ژبې هم نه یو بل سره وزبكي یو بل سره پښهي یو بل سره پنجابي یو بل سره ترکمانه او عربي نو د مختلف و طب و خلق مختلف و جب و مختلف و تنون و خلق چې کله پیوټو لیکه پیوځه کې پیوخه ماو تیوه مرکز کې سر را جامه کیږي ناممکن ده چې دلت ده جوانت په آرام باندې تیر شي خامخه بدلته اختلاف ناراضی خامخه بدلته اختلاف ناراضی یو كثفته غرونه او سیدون کوي ټول عمر په غر کې تیر کړي د افغانستان د دنګ و غرو د کلو د باندونه براغلې دی ور کټوب دا یخ او برا وړل د لرګي را وړل د فقرو ختل د هغه د فرعادي ژوند دی خو یو کس باید داسې ځاین راغلی چې په خپل عمر کې چیرته لس لیټر شای نه یو چټکړي کیدې شید کابل د کار نارغلی کیدې شید اسلام اباد نارغلی کیدې شید مدینه کیدې شید لندن نه راپورته شوی دلته الله را رسولي نو یو کس ټول عمر شاکا کارونه کړي بلکاس په خپل عمر کې لس لیټر شای نه یو چټکړي دله چې مرکز تراځي دا طلب دی دی دا مجبور مجاہد دلال دلال مجاہد دی چې لد سره آسانتیا و دانا د انسان مجاهد ورنو بهترین مجاهد دی الله دلار مجاهد اغړي چې تشخیص و په خپل ورونو کې دا څه وګوري هر سړی خپل منزلت باندې کې نه وي د هر سړي خیال وساتي تعارف د ملګرو سره چې کل کېږي باید هرڅه متوجي دا تعارف سره د دې په خاطر باندې مکه وي چې د خلکو بارکه معلومات را حاصل کړي چې نه کم ځای معلومات چې له کله حاصل او تعارف دې چې کله کولو باید د دې سره عاقل هوسه زکی باید وو سه یو کس درته وای چې زرا غلایم د کابل نه یو کس درته وای چې د لندن او اسلام آباد نه راغلایم پوس چې د کس جون ډیر نرم گرم جون تیر کړی دی نو چې کلا مرکز ترازی سره په یو خدمت کې موجود وي ته د غره نه را کو شوې ومر د تغرونه کې تیر کړه تا تا د د بشکاو چتول داس دی لکه ګلاس او یو بشکا ته د زانه غټه بشکا غټه ور کې ورته چره پورته کته قوم د چپلار نه چیزې را پورته کوم تیم را پورته باه ته متوجي وي چې هغه نشي کولای چې نشي وړه بشکا غټه په لاس ټیم هغه ته باندې ورکا هغه په یو اسانه کار باندې کا. دا چې داسې د چپلار د دا چې دای باندې کې دا ایز به د زلي د لایم د زلي د لایم و یا سر پناستا پاسته کې به د خپل شریك خیال ساته تطن من دي الله تعالی څخه حتی زدار کړي غړي زېف پدې نشي کولای ته په غرونک تیارو کې او سېدلای یو کس راغلی په خپل عمر کې په تیار کې شپنا ده کړه هغه چې خپل کوټه نه خپل مالګرینه یو مې تراغته شي آر شې او ته بلک করিবে کوونه و داس فکر کر کې چې بالا را باندې راغلا نو داسې مکا چې ته کمزکه په یې راکوي او دته چې منډه ته مجاهدې ځان ته مجاهد لاله منډه رسات ته تا نه هيځي التا ویا سر شری داسره په دغه جانب کې چدای ورتاړتياله لري په دیک ورته ساتیا وکه کله چې پایرو ورکای په داسا کې پایرو ورکا چیرته چې دې مرګرو سره ندی چیرته چرنا یې چیرته کې غشتوګام نوی تا, تا, تا ویته باید د تمادو دا په ټولو باندې لازم نه بل خصوص په چاونې څوک چې مسولیت کوي مسول تباید خپل ټولو مرګرو د ضعف نقاطم باید ورته معلومې دی قوت هم باید ورته معلومې یو سړای دی ورونو په کې توند یې الله پیدا را کړم داست دی هو سکی کې ډیرر پټو کا باندې پويګي تاسو سره پای ټوخونه کوي دا تاسو سره شریك دا مانه ته دې سره پداسه طبیعت جرزا داسه طبیعتونه خبره ور سره کوه لکه چې دې طبیعت ته تقاضای کوي دا نه چې ته د چپلارې وځه ترګلای ماته تون تری تاندای دې ماته نیولای دی پلان سره می دومره خبره وکړې چې نشته او تاسو دومره وکاله دې د طبیعت اندازې داسره پای دا اندازه و چلےږي دا مانه یا سره شریك تاسو هم ورونه دیوشینا متوجہ وته گی لکه څنګه چې ادالو خیر الخير کفاعله یو چاته نکې لاره ورکودل کایو سړی د سبب کیږي چې د دې په وجه باندې څوک نکې ترازی دته اجر او ثواب په دې باندې ملاويږي بلعکس دې ته هم متوجہ شې کسا د روي په وجه باندې سړی دې نکې نه محرومه په ورځ قیامت په الله رب عز وجل ستاسو محاسبه کوي دې دې شینه و چې تاسو پر ستا په سخته بندې ستا په بد مزاجی ستا په ب د خللاقي بندې داسې نه شي چې د الله نیک بنده گاناندې جهات نه مخروم شي. دیشيته ډیر متوجی اوسې کويروو داپ مشتکه ژوند دی په د جهات کې د دومر را جرو سابونه ول شته ځکش شته ورونو چې دته قدم په قدم باندې سختی ده. دته سختی در باندې راضي د ته بې ملګري ب د د امیر قهر غصه از غمه د بلچات تابعیت بس غمه د بلبا بیادبي بدلت از غمه په جهات په میدان تيورونو کم ملګری چ راضي خصوص په و زمانه کې د مجاهدینو و سنه زمانه خو د خو زمانه او پشانته دا سنره چ منظم لشکری دي او منظم د تا تاسکری نظام ته تا د خلق داخلي کې بیاده دي بیا دي په یو طریقه بانديزی لکه و چې د کفرې نظامونو کم اسکر دی ټول خلق تقریبا په یو یو طریقه مندرزي په یو سويہ باندې ځابتن یو طرف ته ای یہ غنا پرتخلک بل طرف یعمر کر بل طرف سے کے داسنے د ف کے ذسب کے اسمان پر قندی یو کس برازی د الف و با خبر ورتیا دنی بل کسب گور کے پدی خم کے وی در سر ڈاکٹرہ بلری ماستری بلری ڈاکٹر بھی انجنیئر بھی لو عالم بھی دی لو مدرسہ جامعہ نبا فارغ شہادت نامے بلری نو پدا سے حالت کے چ کیو ترتے بالکل عام مطلق وی بل طرف تو ڈاکٹرو پداشت واخکه ډیر صبر و زغم تا انسان او زغمته انسان زړه ضرورت لري ورټیاله لري انسان چې کله جهاد ترازی د ټول شان باید تبکولان دی کړی د خپل طبیعت د خپل احترام تقاضا د خپل منزلت د هر شی باید دا چې مامي مطلق دی دام راوخله دستهستان دا, دا, دا, دا, دا چې دکتور د دام راوخله دستهستا را کو سکا دا په بحثه نه راپورته کاو دا د پورته نه راکته کا په ردی بدلته وسیګا زکه دلته و د چانه داته قضا نه لری تاسو تاسو څخه نه خبر چې تاسو بل لو عالم یې تاسو څخه نه دي خبر چې خپل خاندان کې څومره عزیز او څومره مشر سره ده تر کې دیشي یو کسي आम्ही مطلق وی استاد او شاګیر د شاګیر په ځای باندې وی هغه چې تاسو رقم ما مامله کوي دغه نه داته قضا مکو لکه تاسو د خپل شاګردانو نه تا کوي تاسو خبر ده چې استاد دی دی انجنیري څوک دلته طبیعت نه خلق او معلومه ول پکار دلتاوه بیادبی کیږي استف حق کې کته عالم یې استف حق کې بیادبی کیږي کته جنارو ډاکټر استف حق کې وا بیادبی کیږي ورکه یا جاهل ملګری به دا توای چې پورته شداو کا یا با داو کا نو ده هر شی بس غمه و یا اثر شريك د خپل شريك سره بسامتیا کوي په مزاج کې په خبرو کې چې څوک ټوکي نه کوي هغه سره جدي او سټوک یې مکوه که سر تیز کوي هغه دلطد امر او د مامور خبره رازي د تورونو ډير دا ولي خلقي او بلنا خفقيږي زکه یو کس خپل ځان ته ډير قائل دي په پاتې باندې قایم دی هغه پا. خپل ځان باندې خبر دی چې څه کوي ما څوبره درسونه ویلي دي ما شاگردان شاګردان درلودل زه په خپل خاندان کې ما خلکو څوبره خبره ته وګنيولو او دلته رازي د 16 ورسې دي چې نه څه خبره ته وګنيسي نه څه خبره مني نو په دې مشکل رازي ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث ما شال راہ وریشا ویاسر الشریک بس کچادوی چاته خبر او کولا خبر دیونه منلا فتوسم سره پوشا چدا دما منزلت نبی جني شل د خپل منزلت نو تراټی ش د انسانيت خپل د منزلت چې تیز ان تور کوي دا ان تورټی ش یاسر الشریک نو مراد خلکو سره و مزاجونو هم هما سانتیاو کوي چې څو فقار کیږي د قاهر خیال ساتي خشاله کېږي د غ د خشالتی خیالو سااتې حتی ورونو د خلکو سره پهخ کو او پهخوا کونو کې عاد تونو ک خیالو سااتئ وو دا ډ پهغې متم کې اوس ختاسو دومره سر خل چې ډ د خل ملنی تقریبا اوقل د وی خې خلک کې وی وطن خلک اگر کم کمژب سره مختلفیله به مختلفی کله کله دا سرې راضیشي ددل شارکو د غرب د مجاو سره بهځای کېږي. آدات مختلف دي ډېرنداس خلک کته دي مثلا د موګوستاو سوفا په مجتمع کې کتاب مجلس کې دا سکه دا ډېر غټه بیا ادبی ده او ډېر د قومونه دي دا د سره په کې بیا ادبی ده ادبی دنه دې ته بیا ادبی نه ویل کیږي په لاره حاړو خلکو مزاجو پیژنه کڅوګ دا کیږي پوسه شیده اول ځان پوره شیده کم وطن دی څیدار وطني دغه وطن معاملې ور سره کوي د تبې ادب مو یا د تبې فرټي ترګ باندې مو ګورو چې د ګور بیا دبی وکول یو سړی دی ستر ستر د مشرب په مخ کې کېنی زمونږ ساتو په نيز باندې د افغانانو کې هایبري د پلارمه کې تاسو نکنی د حالې مخ کې تاسو نکنی فوش چې د بل وطن سړی دی نه خلکو مزاجونه زده په خپل مزاج د خپل وطن په طلبانې څوک متلی د خپل ولې سوالې په طلابه د خپل وطن په طلبانې څوک متلی بلکه فشریعت باندې خلق وته لې او ار سره په خپل عرف او خپل تقلید باندې وته لې د په وطن کې تقلید څنګه دي حتی د خلکو سره ورونه رو په خوراکونو کې یوسفر کوي آسانتیاوي کوي دا سه مکه که کڅوک دې بل وطن در تراشي ته په مغه خوراکونو فریکم چې په خپل وطن کې خوري نو د ټول هغه مسائل دي چې ټول په یاسر شریک کې داخليږي او څوک چې خپل ملګری سره یوسر نه کوي دا مشكلات نن په سترګو لیدلې ورونه ځکه مثالونه د تو یو برابر برابر په دې مزلون کې املیا ته تکل سره ځی کله یو ځای تزيد په کوم مزلونه یې بعض خلک دي غرو خلک د تک ورته زما کو زما او پورته ورته یو برابرۍ بل ترته د خरुणو نه خلک رغري چې خپل عمر کې کی کیلومتر فاصله په کو باندې نه ده ته کړه اغا نفس نفس کل یو ځای پروتې کله بل پروتې او چور تراشه بلاو حلې تم نه جهه ترازه قوارته دي ګره نشتلای ما شومیت وګرا تا نه ورده دمر مکه لاړو هر کو سرا samtia کويدا بنشتلای کده شي مراد لري کده شي نفسستنګي ول لري کده شي وزن زیاتی کده شي لري سره درزه دلای نه نو هر کو سرا samtia کول ډیرم دا سره رهبرانو لیدریری رهبران اکثر د غریزو منطق خلک خو تیز رواني روانی, روانی دال ته قرار د راشد دمه درته جوړه کی تاسو ته استمانه را ورسئګې څنګه را ورسئګې یالا را ورسئ دې بسم الله تا دم جوړ کړي دی ولتم لکه دم ورکه للاس دقي دم ورکه چغم دم جوړ کی ور روان شي که ما زال وی او کده خدمت وی که پوښتنی که خبري ورونو که جنگي او کا سوداګي ژوند دي په هر حالت تونکه پټول حالتونو کې ورونو د خلکو سره سامتیا کوي همدا په معنا ده یا سر شریک دي کم مجای چې د خیال نه ساتي مجرونه صاحبونه په قران او حديث کې مجایته ذکر شوې هغه د غینه محروم ده و جتنا بالفساد این زم نمبر صفت مجاہد چاہتا چکم اجرون او سوابون او ورکول کی گئی اگر دا دی ای جتنا بالفساد چی دی فساد سخاب زان ساتی دی جہاد فلا رکی فساد نزان ساتلورنو دی, دی دی دی فساد نه هر گناه فساد دی دا یو معنی چی عام معنی دا چې د فساد یعنی هر گناه الشریعت هر مخالفه د فساد د ګناہوں نظام ساتل په دلاره لار کې ورن د یاد ولاره چې دی لارې تک د الله سبحانه و تعالی رحمت آسان په دلاره لار کې ثابت قدمی د پاره شرط دو شایان شرط کې دا و نه کوي ډیر ضربه خدای نه قصده دلاره لار نه محروم شي پسل ګونه په پس زرگونو خلک نه محروم شووي دي تاسو په خپل سترګو ګورئ د بل وطن خلک وای کدا چې د دې مسله شرحه کول ورته مشکله تاسو د تاسو وطن خلک چې نن ستاسو دشمنه ستاسو په خلاف خلک جګېږي چې پرونې ت ترقیت لاندې د بل چې په خلافان دجنګې د ل د جهاد نه مرو مشل د اسلام نه مروشل لالاړل د کوفارو په سفو کې و درېدل دوه شایان تا ته په د لاه کې صبات او سبات در او دلته د پخې پې د ثابتږي قادم د دلته ثابتېږي ورړ د ثابتېږي یو سفر دوم د شریت مطابقات د شریت مطابقات کول. هر هغه مجاهد چې صبر و نه لري او په دਿਲاره کې ګناهونه عام ګناهونه څنګه ځکا و موسیقۍ و غیبت کوي دا کوي دا کوي دا ټول ګناهونه دي اللہ دے سوخت فر محلت در نظر کئی و ما زما زاد پرڑا باند داغ لگی گی اور از رضی شد جہاد نہ پیوانای و بنا باند پیوانای و بنا باندے وات محروم کیگی تے جہاد نورونو محروم کیگی سڑے پدینا دا فکر ون کہ چنا زما خر ڈیرہ فخ عقیدہ دا جہاد مبارک شیطان در تدان نوئی کہ کم عورت بتات قینات در کی جہاد در صرف اسلام کی شتا نہ دس وڈے اشارہ در نادر دے چاسہ رکھیگی در طرف پیش کی نند د دې جب هینا وباسي پیغام سره باندې د امیر سرت جان کول بد راغلو یا ایبل ملګری سرت بیا ادب یاد داس یو ګناه وکول په مرکز کې شیدې اصول جوابه تخالف کار او اصول تفقات سره دې ځنه رخصت کړل دا یو طریقه جوړې ده شي یا ایبل مساله دادر شیطان د کور در پیاټ کی شیطان د خپل شهادت نامو خپل زندگی در پیاټ کی په دې وج باندې محروم کیږي اصل وجو سبب سی ګناه نه ای په دې کې د ګناهن نزان ساتل دایو دا معنا د فساد د فساد بلا معنا ورنو شغه ظاهرا معنا ده د هر هغه ها شينه نظام ساتل د سپوږ جوان چې د مجاهدینو په منس کے خلاف روا لړيږي فساد روا لړيږي داغه دی نظام ساتل فتنه گر مجاهد فتنه کس په جهاد کې خلکو په منځ کې خلاف چون کوي شغلی خور کس د یو دیبل خبره دیتا کا واغه دیتا کا د دی قوم پرستی خبره کول د تعصباتو خبره کول خبر تغلیصانی تعصباتی مذهبی مذهبي کاغه نوري المهم د خلکو احساساتن را پاراول د تفساد وی هر کس چې کار کوي اغا د جهاد د اجر او ثواب نه محروم دی. نو دی فساد نه ځان ساتل څوک چې دا کار وکړي د پینځوسه په فان ان نومه و نبهه اجر کل له خوب هم عبادت دی داغي بيداری هم عبادت تا کویدکیږي خوب عبادت ته اجر او ثواب دی تراويخيږي و هيدل مبارک دی غرزدلي مبارک دی قدم په قدم نفس په نفس باندې ورته اجر او ثوابونه مليويږي الله رب العزت په موږ او تاسې د صفاتو نه هغه نام نهات نوم مجاهد چې په دنیا کې خورته مجاهد ویل کیږي ځکه د مجاهد په قواراض مجاهد سننه د مجاهد شکل او قوارای جوړکړی ټوپکې جوړکړی پتکې و اما من غذا فخر و ریا د فخر د جهات jihad کوي فخر کوي موږ افغانان یو موږ د چا د چا غلامین شومانلای موږ افغانانو غلامین شومان د فخر دی د سمو موږ مسلمانان یو و مسلمان باندي مسلمان دے کافر بالاستین نشی منلای یی د خلاف باندې جنگي موږ پښتونوی موږ د پنجاوي برلاستین نشو منلای ډیر مده سم جای د پدمانتکو کلی دلې مسلمانې سره د پنجاوي پنجاوي فوجي راغله د خلاف باندې جنگي دا مسلمان نشتا کڅوک ته فخر د پاره جنگيږي و ریا عن یاد ریا کاری د پاره چې د ګروپ نوم یو زی د قماندان نوم یو زی و د شهرت لپاره <coughs> امام دوان دا دا دا امام دا و اصل عمام دوم بد سفت چې په دا چې د ام د مییر نه فرمانی کوي امیر ورټ کممه خبره کوي دا هه کوي کم چې د مزاج مزاجو د دی اد منی اف د ف آارت درم نمبر اف ص د ف الأ او پهمکه ک پسات کوي هر جابهته چلاړ شي د نورو مجاینو غبت کوه یا د پمپرسې خبرې کوه یا د زبان برتري خبره کوا مجاهدین احساساتونه را پاروي يو دبل نيزر باد کوي سو شداس صفط ول ر انه لم يرج بالکفا داس مجاهد په جهاد کې هر څومره وخت تیر کی ک کلونا کلونا تیر کی دا مجاهد به نارغزه مگر لکه څنګه چې تلای دی رونو مخک معرزه کولو چې د مجاهد هار او رز داویا قال عبادتنا بهتره ده پلو سر حساب وای دا چې مجاهد یو میاشتې 13 کې ډیر شوره ده ډیر شو تپاویہ کې زره فرق او 300 سو کال کېږي دا چې مجاهد یو کال دولت میاشتې 13 کې دولت میاشتې تقریبا 350 ورځې کېږي 350 تپاویہ کې زره ورک او 300 زرق طال عبادت کېږي همداسې حساب وای خو خدای نه خاص تا کې مجاهد کې دا 50 صفاتونه نور دو درسبت صفاتونه چې فساد دای کوي فخر دای او دی امام بیت او د امیر بیت آتیو دای کوي دا سی کس کلس کلحم تیر کی لس کلو رست چکورت و زی امداز بیلکا پکم عورت شراغ لائی دی دی ہیس اجر و سواب سر بنگر زی او ہیس اجر و سواب بننور کول کی گی بلکہ برعکس با حق و بال لزان سروڑی کم گناہ ہونا چھے دی جہاد پا میدان کی کڑی دی اللہ رب العزت نے مگو تا سد عمل قول تفیقہ کی